Javasolnák itt az eltársaknak azt, adt, hogy hát... Egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az, az igényeivel hát a zenekar fele és egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendezni. Az így megfelelő igények, amik hiszen széleskálus pörtkőreink vannak, elég, elég sok van, elég sok van itt csepe, akik működnek, és hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatalban sport, sportnál is, és egy ki hát az igényeket. Jaj, jaj. Szerintem, a szerintem, park szerintem park van pár, a civil kultúra ezt meg tudja oldani. Egyszerűen a két egy szervetnek van vannak, van, van, van, van, úgyhogy hát a kapcsolatot feltétlenül kell vendíteni. Addig jó, mi Kádár él? Daria. kiegészült a stáb, itt van Bab, teljes a stáb, és az önök a lázatos narrátor, a Punks Miklós, egy kicsit húz már lejjebb lézes a fejhallgatómat, Bab, mert leszakad a fejem, nagyon szépen köszönöm. Szóval, 0612407953, 07 953, illetve esemesben a 06 30, 30, 30 ezen a számon érhető el a stáb, és ezen a számon tudják önök hallatni véleményüket. Arra gondoltunk, hogy a mai műsorban melynek alcíme, érzelmes utazások, megpróbálunk utána járni annak, hogy ugye vannak a nagyapák, élnek vagy nem élnek, de korukból fakadóan, hogy is mondjam? Inkább nem. Inkább nem, de hogy, hogy nagyon sok tudás volt náluk és nagyon sok olyan ismeret, amely néhány a korábbi is származhatott. Tehát az elképzelésénk szerint, tehát önöknek, kedves hallgatóknak, a nagyapja az mondjuk született 1900-ban. 1910 ben hát, Ha végig gondolod, akkor a bőven előtte is. Bőven előtte is. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy, hogy önöknek, kedves hallgató, mit mondott a nagyapa? Akkor, amikor éltünk abban a rendszerben, amelyről ez a műsor szólni kíván, volt-e valami olyan, tanács, okosság, vagy az élethez, vagy a túléléshez szükséges információ, amelyet az ember a nagyapjától kapott meg. Mik voltak azok a, azok a gesztusok, mik voltak azok a... Azok a... Hú, de keresem a szót, és nyilván itt van a, a nyelvem hegyén, csak valahogy most nem tudom lepiszkálni róla, mert rátapadt. Amivel el akart indítani, vagy csak hozzá akart járulni ahhoz, hogy, hogy nyilván hogy tudja -e boldogulni? Nyilván voltak aki ilyenek. Tehát azt mondom, hogy mindenki nagyapja egy kicsit más. Az enyém, az ugye Huszár volt, tehát Patkoló Kovács, és hát ő elsősorban az állatok szeretetét próbálta belé implantálni. A másik, ami így egy olyan fontos hagyaték, hogy, hogy hogyan lehet az ember katonás tehát, hogy, hogy mi az a viselkedés, amivel az ember így, így megőrizheti az egészségét, meg frissességét. A nagyapám az, ugye hadifogság volt minden, mint karácsonykor a falat, 1944-ben elvitték, azt hiszem, hogy házasság kötése után egy hónappal, és három év múlva tért haza, amikor a fia már majdnem három éves volt, tehát akkor találkozott először vele, és nekem mesélt arról, ugye én amikor dohányoztam. És e, mesélte azt, hogy, hogy ő is dohányzott, de akkor szokott le a dohányzásról, amikor ott volt a hadifogajtában, és látta, hogy, hogy katonatársai azok az élány szerüket, a kenyerüket adják oda cigarettáért, és aztán halnak bele egyébként a hadifogságba. És azt mondta, hogy, ez, hogy akkor, akkor abba hagyta a dohányzást. És a, véglegesen? És véglegesen, soha többet nem nyújtott rá. Tehát látta, hogy hogy mi, mivel jár. És arra gondoltunk, ugye itt a műsorbizottság keretein belül, hogy ha önöknek, érdes hallgatók, vannak emlékeik, fontos ismereteik, amelyeket a nagyszülőktől kaptak, vagy nagyszülőtől kaptak, akkor azt osszák meg velünk a 061-2407-953-as telefonszámon. Lehet kérdezni? Persze. Te mire emlékszel? Tehát mi, mi volt mondjuk az az üzenet, amit, amit tőle kaptál? Nyilván itt nem csak egy dolog, tehát egyet már mondtál az állatok, állatok szeretete. Hát meg a katonás tartás. Tehát az, hogy az ember reggel, amikor kimegy a fürdőszomába, akkor nem csak úgy módra mosdik meg, tehát egy kicsit így, egy kicsit belemártam a kezemet a laborba, vagy mondjuk a, a mosdókagylóba, és kitörlöm a szememben a, a csipát, hanem ő mindig ilyen nagyon katonásan eh, mosdott, megtöltette a lavort hideg vízzel, és akkor csapkodta magára. Az egész fürdőszoba egyébként tiszta víz lett eh, a, az akció során. Vizes blokk. Vizes, vizes blokk. De ő azt mondta, hogy hát eh, csak így lesz az ember, friss. Ezt te átörökítetted? Mert az rendben, vagy, hogy, hogy kapsz, vagy kapok egy tanácsot. Pláne olyantól, aki, aki érzem, még közel is áll hozzám, de. Hát, nyilván az, az az érdekes, ami át is jön, vagy át is megy. De, de hogy én ezt a adtam-e már? Nem, nem, nem, hogy, hogy abból, amit ő, ő adott neked, próbáltad neked, vagy, vagy próbált támasztani, vagy segíteni, abból mi az, ami, ami célba is ért, tehát ami, amit, amit tudtál használni? A tartás. Azt hiszem, hogy az itt tőle van. Tehát, hogy, <kül> hogy, hogy mikor ez nagyon furcsa, mert uh, ugye nagyapámról azt mondták, hogy, uh, hogy ilyen nagyon kemény határozott ember volt. nem sosem volt az. Tehát én az unokája voltam. Uh, azt, hogy, hogy ő mennyire szigorú ember volt, azt én annyira nem tapasztaltam meg. Tehát uh, nyilván az unokával az ember egy kicsit másképp működik. Hasonló élmények. Ugye én vér szerintem nagyapámat nem ismertem, mert ő munkaszolgálatos volt és, és uh, azt mondom, hogy sem ismerte. De hát akit úgy mutattak be nekem egészen kis hogy nagyapám ő is azért hát mondjuk nem volt húszár, vagy nem húszárként kezdte, de ő is elég katonásot és elég határozott. Egy hallgató vonalban jó estét kívánok! Sanyi vagyok! Szia! Hát nem is tudom, kellemes visszaérkezést a Boldog nyaralásból. Nagyon szépen köszönöm. Kevés munkát. Az én nagyapám egy viszonylag egyszerű ember volt, egyébként mind a kettő is paraszti munkából élt. A, az egyikhez az azért fiznek különösen erős szállak, mert a semmiből e, próbált ne mindent csinálni. Ez nem azt jelenti, hogy is nagy ház vagy ilyesmi lett volna. E, apró fadarabokból meg ilyesmi van, amikor ott voltam ilyen apró gyerekként. Én csinált mindenfajta ilyen játékot. Tényleg, most ahogy mondod, el ne felejtsek majd egyszer visszatérni a játék dologra. Kösz. Föl is írom. Tehát ilyesmikkel eh, foglalkozott is nekem az apró, semmiből lett mint minden. De hogy? Tehát mi kellett hozzá? Uh, az az most, a paraszti tudás? Talán még az sem, ő egy egyszerű dolgozó volt. Eu, valahogy... Nem is tudom. Más szemlélet szerintem. Eu, azon gondolkoztam, amikor egy arra gondoltam, hogy fejlőbb benneteket, hogy manapság egy kicsikét máshogy mennek a dolgok. Az emberek, nem akarnak persze őket hogyha szegényebben élnek, nem látják azokat a lehetőségeket, amivel kicsikét jobb lehetne az életük. Tehát apró dolgokból tényleg sok mindent lehet megcsinálni a gyermekeknek is. El lehet játszani sok mindennel, és ezt mintha egy kicsikét elfelejtették volna az emberek. Akkoriban ez másként volt, én is gyakran csatlakoztam idézőletéhez hozzá, volt olyan traktor vagy ilyesmiféle, amit én ki, vagy amit én szedtem keveket elő régi megunt játékokból, és így ketten együtt rakosgattunk össze sok mindent, egy, egy rossz kis fársuszniba, ami ott volt elmessze, -a, a házuk mellett is egy melléképületben. És így jöttek össze a dolgok. Egész sok minden egy kis garmada volt már játékokból a végén. Fontos volt számodra a nagyapád? Ó, ez egy nehéz kérdéstől, és pont ezen gondolkoztam, hogy kérdeztétek, hogy hány évesek és az 1900-as évek melyik éviben is születtek. másik nagyapám 13-as volt, erre mennyisztán azt mindig, hogy apám 13-as, már ő apja. másik nagyapám is itt a Tata szó. nálunk egészen másmilyen volt, ezt gyakran periodatív értembe szokták használni. Én Akkor, de én... hova valós vagy náról úgy, mert nálunk is Tata volt Békés megye. Békés hát a Békés Csongrád az, az nyilván. És tudom Romániában is így, tehát a tátászó az romváros, azt jelenti, hogy apa. Mm. E, tehát a, a tatám ő... E, tehát a lényeg az, hogy nem tudom, hogy mikor született, azt hiszem, hogy 19-es volt. Ő is már végigélt a II. világháborút, most derült ki még egy dolog. Elég érdekes az a település, ahol lakomat vannak szlovákok, magyarok és németek is. És így belőlem is van mindegyikből. Ő például német származású volt, és a Budai az a Brühelből jött a magyarosítás után. És tehát így voltak német rokonaink is, az egyik az ő húgát vagy nővérét elvitték, és bányában dolgoztatták egy darabig, majd szabó elfadak akkor. Földnő miniszter volt is onnan, tehát abban a helységben lakott, az ő eszközzésével jöttek vissza, nemrégben volt egy kis ünnemség. Tehát ezeken gondolkoztam vissza, hogy miket élhettek át ők is, akár úgy, hogy azt látta, hogy a nevérét elvitték, akár úgy, hogy a hadifogságban mi történhetett vele is. De de úgy tudom, hogy 19-es volt. Erről nem beszélt sokat, hogy mi történt vele akkor, és másik nagyapámmal se volt olyan kapcsolat. De vajon miért nem beszélnek róla? Tehát én például ugye naponta gyerekkoromban néztem, tehát hogy a, a nagyapámnak át volt és így megvoltam a, a heg, de sosem mondta -e, hogy ez hogy és miként, meg hogy egyáltalán hogyan volt a háború, nem beszélt róla? Ezt nem tudom, tudod én sem kérdeztem meg, és a másik, amint gondolkoztam még, hogy a másik nagyapán milyen volt, tehát ott volt egy nagyon-nagyon -nagy érdekes és hát egy kicsit rossz volt az életükben, mert hogy nagyanyám rendes, az édesanyám. Nagy beteg lett, és amikor meghalt, és amikor haldoklott már akkor is, hát felbukkant egy nő a család, valaki most a, most a nagyanyám. Uh -huh. Ilyesmire annyiok megint csak nem beszéltek, szerintem a vidéki, illetve van egy ilyen túlzott, hát ismányom, talán tudott nem igyelni a család, jó hírnevére, még akár előttem is. Vagy, vagy a fenet úgy gyógyultak fel, hogy ezt nem kell inkább bolygatni. pedig, ha tudtam volna, lehet, hogy egy kicsikét másmilyen lenne, Én másmilyen lenne a viszonyom az emberekhez, és nem annak adnám azt, aki, aki igazán megérdemelné, vagy pontosabban annak adnám a szeretet vagy más is, aki igazán megérdemel, és nem annak, aki, hát hogy is mondja, másként került bele az életünkben. Jó, gondolom azt, hogy nagyjából utolsó lehetőségeink vannak, vagy utolsó lehetőségünk van arra, hogy ezeket a dolgokat megoldjuk, tehát, hogy minél többet meg tudjunk egyébként pont a felmenőinkről, mert mert aztán így nem fogunk soha megtudni. Én azt gondolom, hogy igen, ez nekem is akkor esetleg, tudod nem fiatal emberként az ember úgy van vele, hogy fú, hát persze, könnyen meg lehet oldani mindent, és hogyha ők nem foglalkoznak bizonyos dolgokkal, csak az ő hibájuk lehet. És ez nem egészen így van, gyakran visszagondolva máshogy csinálnék dolgokat, mint akkor is, ahogy te is mondtad, mivel sajnos ők az élet véges, gondolnunk kell ezekre is mindig. Ez legfeljebb, ott tudom már aztán, hogy másként viselkedem de ezek a, hát, a késői pofonok, ezek másként, másként vannak. Nem könnyű. Köszönöm szépen. Szépen. Szépen. szépen. Szóval érzelmes utazások a mai műsor alcíme, telefonszámunk 2407953, SMS-t a 06303030953-ra írhatnak, és mint hallhatták az elmúlt percekben, lett az elmúlt 20 percben megpróbálunk egy kicsit utána járni annak, hogy hogy kik is voltak, vagy ki volt a nagyapánk, és mennyi van 18-28, akkor a kötelező körek után folytatjuk, gondolkozzanak ezen. Bármilyen öltözékben legyen, bármilyen szerelésben, hogyha nektek tetszik az, hogy színes ilyen olyan ígény, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenlő, hogy egyenlő. Egyen, egyen, egyen, Mert ez a tiszk éppen olyan éppen, jó, éppen, olyan, és éppen azt teszi, amit kell, amit kell. Kultúrossai vannak, vannak, vannak, vannak, tehát ezen a kapcsolatot felvétletkel kell venni Tehát akkor helyes az a szervetés, hogy ilyen formában tárgyaljatok majd veletig, amikor bejönnek? Igen, igen, igen. Jó estét kívánunk mindenkinek! Bab kezét dicséri az imént hallott kis opusz. Szerintem azt már így tovább kellene vinni, tehát így kellene ez a, ez a duft alá. Ez itt a Club rádió benne az Addigyumi Kádárél, Babbal, Pszichopetivel és az önök áldozatos narrátorával. Arra gondoltunk, hogy ma a sok nyári vidámság után megpróbálunk egy kicsit érzelmesebb húrokat pengetni önökkel. Egy kicsit beszélni arról, hogy mik az a tudás, mik. <gül> mi mik az a tudás a fogetésem hogy tik majd tárgyaltok tik majd tárgyaltok mi az a tudás amit az ember a nagyapjától tudott meg ugye Elképzelésünk szerint, vagy álláspontunk szerint a nagypapák egy kicsivel többet tudnak a világról, már csak korukból fakadóan is egy kicsivel több rendszert éltek át, mint mi. Egyáltalán tudtak-e valamit hozzáadni a világhoz, próbáltak-e segíteni önöknek például. Telefonszámunk 24 sms-t a 06 30 30 30 ra írhatnak. Az elmúlt negyed óraban egy az egyik kedves hallgatótársat hallgattuk meg, én akkor azt mondtam, hogy, hogy próbálj meg mindenki egy kicsit kutakodni a merebb lemezen, hogy, hogy akkor hogy is állunk a nagyszülükkel kapcsolatban, tehát 24. Egyébként azért lehet nehéz, mert hogyha alapul veszem a mi hallgatóinkat, igen, a hallgatóinkat, mink. Akkor, akkor valószínűleg nagyon-nagyon messzire kell tehát a, a merevlemezen azért föl kell szabadítani olyan, olyan tárlóhelyeket, amik szerintem azért jó 20-30 évvel ezelőtt zárolódtak. Az igaz, na jó, de hát időnként megengedhetjük magunknak azt, hogy, hogy lehetőséget nyújtunk a hallgatásra. De, de most nem azt mondtam, hogy Isten mencs, hanem hogy, hogy ez nem, nem lesz, tehát nem lesz könnyű, és nagyon jó az alcím, hogy érzelmes utazások, mert, mert egy nyilván érzelmi oldalról lehet ezt megküzelíteni. én beszéltem az egyik nagyapámról, a másik, másik nagyapámmal nem nagyon tudtam tartani a kapcsolatot. Ő Bicskén lakott, és amikor, amikor én már megismertem, akkor, akkor ő már, már elég beteg volt. De... Jó estét! Jó estét kívánok! Jó, jó azt akar, estét. vagyok! Kész tegezhetjük egymást, szervusztok! Köszönöm Szia. Szia. Hát az én nagyapám. Amikor elment, akkor tudtam meg, hogy mennyire szeretem. Megszerettem. Elmesélhetek egy történetet? Arra vágyom. Könyves Kő, volt, ő is megérte a fogságot. 900-ban született, és a, én hoztam neki az ebédet, mikor olyan kislány voltam, hogy 10 éves. És ezt soha nem felejtem el, hogy én nyári zápor volt. Esett az eső, és azt mondtam a nagymamám, hogy Ugyan már hát nem kell ebbe az esőbe elmenned, majd eszik valamit. Hát akkor még nem volt ilyen, hogy kocsma vagy, valahova bemegy, hogy ott ebédeljen. És akkor a nagyapám nem kapott ebédet. Holott mindig meghagyta nekem az alján a maradékot, vagy az egy palacsintát. Azt én mindig megkaptam. Sőt ha haza a nagyapám délután. Én akkor még úgy nem tudtam ezt fölfogni. Azt mondja, mi van? Beteg talán ez a leány? Mondom mondja a nagymama, hát esett az eső, na de hát csak a falu közepéig esett, mert ilyen záporszerű volt, és nem tudjátok ti, hogy a nyári eső, ez csak víz, és én ezt soha nem felejtem el, hogy akkor a nagyapám szomján dolgozott, egész nap. Hát inni biztosibott, csak nem kapta meg az ebédet. Az egyik, ez volt a történet, kicsit engemet mindig frusztrál, de Például volt, hogy egy olyan kis mondása, hogy a nagyobb, nagymamám mindig úgy spórolt, és mondta, hogy nem, erre most nem költünk, nincs rá pénz. Az nem hogy miért csinálod ezt? Tudod jól, hogy a muzsika szó a drága, ami elszáll a fületbe, ad már oda azt a bucsú pénzt ennek a leánynak. Úgyhogy... Ez maradt? egy maradt még, és hát a fogságból még annyitra emlékszem, mindig mesélte a nagyapám, de én soha nem figyeltem, mert, mert nem érdekelt, meg úgy, úgy, úgy, úgy nem törődtem vele, hát olyan... De miért? Nem tudom miért, nem, nem tudom miért, mert már egy talán az, hogy sajnáltam, mert hát nagyon sovány volt minden, mikor hazajött, úgy azt a anyukám mesélte, beteg volt sokáig, és úgy, úgy nem figyeltem oda, és most nagyon sajnálom, csak arra emlékszem, hogy a nagy hideg volt, és ő mindig sült tett a zsebébe, és azzal melengedte magát, hogy, hogy ne, fagyanak, vagy ne fagyjon meg így, így sült krumpit, amit ottan sütöttek a földön, vagy mit tudom én, hogy hol. Hát általában a, a nagyszülők szülei azt csinálták, majd le, és ugye nálunk ez volt a nagyon jó szó következik trend, Igen. hogy miután 10 kilométerre volt az a falusi iskola, ahova el kellett menni, de hát nagyanyámnak beleraktak a, a zsebébe két ilyen kemencébe igen. sült krumplit, és akkor azzal úgy nagyjából el, eljutott azokti célig, nélkül, hogy megfogyott volna az újja. Igen, hát nagyapám ezt a fogságban mesélte, hogy amikor a fogságban volt, akkor ő ilyet. Szóval erre az egyre emlékszem, aztán nem igen, emlékszem másra. Ez hát. érdekes, hogy, hogy, hogy azok a, hát, akik a, azok a hallgatók, akik majd bekapcsolódtak ebbe a, igen. műsorban, hogy a fogság azért az úgy, úgy volt. Tehát... Igen, mert akármilyen kicsit voltam, úgy emlékszem rá, hogy, hogy, hogy beteges volt, és hogy, hogy sokáig jött helyre. Én nem is emlékszem, az anyukám mesélte, szóval az, az maradt meg bennem, hogy hát milyen beteg volt a nagyapám. És annak ellenére, Hát elég nehéz fizikai munkát dolgozott, és 78 éves koráig élt, és, és, és jól volt úgy, nem, nem volt, utána már nem volt beteges, és nem volt vele semmi gond. De nagyon-nagyon szerettem. Azzal kezdted, a, amikor mondtad, hogy szeretné történetet mesélni, hogy, hogy számodra akkor derült ki, mennyire szereted, amikor elment? Igen, igen, akkor én már 30 fölött voltam, és hát a időben már nem együtt éltünk már úgyhogy csak úgy hazamentem és akkor úgy egy kicsikét együtt voltunk de, de mikor, mikor elment akkor, akkor nagyon éreztem, hogy, hogy mi volt ő nekem, vagy mit jelentett nekem nem volt, aki már úgy várjon mikor hazamentem úgy várjon, mint ahogy ő szokott várni és még, még most hirtelen eszembe jutott valami elmondhatom azt mondta, hogy készültünk akárhova, megvan minden, azt mondja, a ruhát itthon ne hagyjátok. De hát, nagyapa, hát nem kell ruhát, nyár van, hát meleg van, jövünk haza, télen a munkádat, nyáron a ruhádat el ne hagyd soha. Ezt, ezt szinte hallom, ahogy mondta. Mert hát ugye nyár az hirtelen időváltozás, meg minden, és sokszor eszembe jut, mikor itthon marad a kabát, vagy a kardigán nyáron. Holott mondta, hogy a nyári eső Égen, csak víz. holott a nyári eső. Köszönöm. Köszi. Köszi. Ja. Szóval, 24.07.95.3, ez itt a klub Rádió, benne, az a Kálária. Majd Mai műsünk a címe Érzelmes Utazások, nyilván önökben is szép, és így elkezdenek elő törni, lászni, vagy valami. A gondolatok. Ugye, nálunk a tehát, és azért volt érdekes, amikor mondta a fél hét előtt telefonáló hallgató a játékokat. Tehát, arra én pontosan emlékszem, amikor ültünk a konyhában, és nagyapám csinált nekem egy olyan játékot, ami, tudod, van két hosszú pálca, és középen van egy ilyen keresztmerevítő, fölül pedig spárga. És a spárgára kell csinálni egy ilyen katonát, vagy valamit akit így, ha megnyomod a játék ját, akkor az így pörög. És azt ő kézzel csinálta, üldögél testenként a konyhában, és akkor furt, faragott. Engem meg mindig elvitt, illetve hát ezt csak ugye elmesélésből tudom, hogy, hogy amikor vitt, ahol régen laktak, mert aztán elköltöztek, ott volt egy trafik, és oda az ő unokája mindig bevonszolta őt, és mondta, hogy, hogy kér kis autót. És hát az öreg nem, nem tudott megbarátkozni azzal a szóval, hogy matchbox. És emlékszem, hogy 31 néhány, néhány éves koromig folyamatosan azt mondta, hogy mert akkor mindig vettem neked boxmatchet. Ez volt? Ez volt. Tehát, de, de mondom, az hogy, az, hogy bevitt a trafikba, azt, azt elmesélésből tudom. Ami, ami nekem nagyon, nagyon meghatározó volt. Én ugye kiskorommal semmiképpen nem akartam bevonulni katonának, úgy gondoltam, hogy az én kezemben nem való fegyver ő rendőr volt, és hát ezt nem mondom, hogy katonás volt, de azért neki is elég határozott elképzelése volt a világról, és azt mindig meg is mondta. Nagyon bölcs volt, sőt nagyon okos volt, vágott az eszem, mint a borotva, nagyon bölcs volt, de, de néha nagyon kemény volt. És mielőtt bevonultam volna, annyit mondott, és ez, ezen teljesen meglepődtem, hogy uh, tudom-e, hogy mi az, ami, amire semmiképpen nem lehet egy katonát uh, utasítani, vagy rávenni. És mondtam, hogy nem, hát honnan tudtam volna, és, és annyit mondott, hogy bármilyen helyzetbe kerülök, azt, azt semmiképpen nem felejtsem el, hogy arra engem senki nem kényszeríthet, hogy, hogy én civilekre lőjek. És, és amikor ezt még nem nagyon értettem, akkor, akkor elkezdte kifejteni, hogy egy ember, egy ember nem lőhet egy másik emberre, és és ezt ne felejtsem el, ezért engem nem lehet hatbíróság elé állítani. lehet, hogy nagyon kellemetlen élményem lesz, de, de ezt semmiképpen ne felejtsem el, és így nagyon megmaradt bennem, hogy az, aki, aki rendőr volt, és hát arra tette fel az életét, hogy rendet tartson akkor abban a világban, az, az ezt próbálta meg nekem átadni 80, <gül> 5-6 környékén. 24 07 95, 3, illetve 06, 30, 30, 30 95,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 18 x 48 perc, szép összét kívánunk mindenkinek, telefonszámunk 24 07 SMS-t 06 30 30 30 ra írhatnak. Mai műsorunkban a nagyapákra emlékezünk. Azt írja egy kedves hallgató, hogy a bevezetőd az én történetem szóról szóra. Köszönöm. Aztán egy másik hallgató írta, hogy... Nagyanyámtól még sose volt úgy, hogy sehogy se legyen, amit nem akarsz magadnak, neted másnak, ezek a legfontosabbak, amit gyakran használok, azt írta Erzsi, azt írta Tóth be hogy örülne, ha a nagymamákról is lenne műsor. Azt gondolom, hogy, hogy ezt nyugodtan ki lehet terjeszteni, hiszen az a tudás, az a bölcsesség, az nyilván egy kicsit így kollektív, tehát nem arról szól, hogy csak a nagypapa volt az okos a családban, meg tőle tudunk mindent, hiszen azért van erről nekünk egy elméletünk, ami arról szól, hogy, hogy a, az okos férfiak mögött azért mindig sokkal okosabb nők állnak, úgyhogy ha van kedvük, akkor szálljanak be ebbe a mai játékban, ami az érzelmes utazások alcímet viseli és valaki megörül, hogy hogy ezentől vihagva fog ébredni reggelente. Ez nem értem. hát nem értem de hát nem kell nekem mindig mindent értenem. Egyébként itt itt visszatérve a nyoma hogy amikor amikor először felvetődött ez a témajavaslat, akkor akkor én én hozzátettem a saját elképzelésemet ami sajnos nem eredeti, de mondjam, akkor Arról volt szó, hogy mondhatod, hogy, hogy nagyapám. Én is ezt kérdeztem, hogy, hogy kiterjesszük a nagyszülőkre, mert én nagy kusturica rajongó vagyok. És nem azért, mert húda nagyon jó volt, és, és azt láttam először. De majd egyszer, hát, ha Mi égérünk. rá, jó estét. Katarina vagyok. Szia. Kicsit túltenktem az utóbbi időbe, de most annyira beletrafáltatok egy témába, hogy sajnos nem tudtam megállni. Hát szóval az én nagyapám az az én hősöm, Ez jó mondat. Örök, örök példaképem, és, és nem is tudom, annyit tudnék róla mesélni, hogy azt hogy tudom, hogy hol kezdjem. Hát ő még a 19. században született, úgy képzeljétek el, és megjárta az első világháborút, és aztán visszajött a kis katonaládájával a tól a Néptanítók lapjában megpályázott egy állást, és utána 42 évig abban a falubat volt tanító. Láttatok ti már egy tantermes falusi iskolát? Igen. Hát akkor el tudod képzelni. Úgyhogy generációkat növelt ott a faluba, tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a... annyira ideges vagyok, hogy méltóképpen tudjak róla beszélni, komolyan mondom. Minden méltóképp. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezen e, mondatok azok méltó. Nem, de nem szoktam ennyire ideges lenni, de ez nekem annyira fontos, hogy, hogy nem, nem is tudom, teljesen meg vagyok hatva, hogy lehetőségem van erre. Na, mindegy, szóval a, a, a lényeg az, hogy tulajdonképpen hát ez egy kis falu volt, és, és hát ő volt az első számú szellemi vezető függetlenül attól, hogy egyszerűen csak egy egyébként kantortanító volt. Uh -huh. Ismeritek ezt a műfajt? Igen. Most kérdzed hogy ez az iskola az volt a templom egyébként tehát annyira pici volt hogy az egész falu, hogy ott, ott miséztek az osztályterembe. Melyi település Vassán ez? A, ez Tiszatarján, Borsod megyében. Mm. Most amikor ő 1960-ban nyugdíjba ment, a faluban még akkor sem volt villany. Szóval, hogy szóval, mondjam, olyan, olyan körülmények, amiket már senki nem tud elképzelni. És hát azért voltak ott közben nagyon próbáló időszakok, amikor ő keménye helytállt. Tehát teszem azt, amikor onnan elvitték a zsidó családokat, akkor ő megmondta, hogy emberek innen senki egy bögrét el nem fog vinni. És hallgattak rá. És az egyik család visszatért, és mindent úgy találta, hogy elmentek. Közben jöttek a ilyen, ilyen front, olyan front, mindenki megpattant őt nevezték ki falu parancsnoknak. Vigyázott mindenkire. Ott, a, hogy mondjam, az orosz katonák egyetlen egy. Zabi gyereket nem csináltak, mert, mert még, még arra is figyelt. Egy, egy, egyszerűen fantasztikus ember volt. Szóval, hogy mondjam, hogy volt neked, tehát milyen volt a kapcsolatod vele? Hát tehát időszakos, vagy vagy vagy helyzetben? Az azon... éves koromig ott nyaraltam náluk mindig, mert uh -huh. amikor beteg voltam, akkor is nem voltam. Úgyhogy, úgyhogy, de, de hogy mondjam, szóval ami, ami a legdöbbenetesebb volt bennem, hogy ő azt az abszolút zsigeri tisztességet, szóval ő úgy volt tisztességes, ahogy, ahogy más levegőt vesz. Ezt ő a világ legtermészetesebb dolgaként éltem meg. Szóval, szóval, el sem tudta képzelni, hogy másképp lehet, mit tudom én, amikor visszajöttek a frontról, akkor ugye a tanácsköztársaság alatt, ott, ott Pécset az egész századot besorozták vörös katonának. Na most hát tudjátok, hogy ez azért egy vörös katona igazolvány, azért itt, itt évtizedekig kiemelt nyugdíjat jelentett volna, esze ágában nem volt folyamodni érte azt mondta, hogy ő azért semmit nem csinált, őt egyszerűen besorozták kézpassz, ő ezzel nem hajlandó foglalkozni. De erről te beszélgettél velem? Az az érdekes, hogy inkább anyámmal. Uh -huh. Akkor Tehát, ő, ő nem, nem nagyon mesélt neked? Ő, hogy is mondjam, nem, ő, ő egyszerűen létezett a, a, a maga hihetetlenül természetesen tisztességes módján, szóval annyira, nem, ő nem mesélt nekem például a történeteket. Nem, hát az volt egy, egy ilyen szilánk a lábába, azt úgy mondta, hogy igen, ő azt ott szerezte, de, de nem, nem, nem. Egy, egy, egy kiváló tanár volt egyébként, hát most már én harmadik generációs tanár vagyok a családba, tehát valami ösztönt valószínűleg tőle örököltem, de, de egyszerűen, egyszerűen, szóval, hogy mondjam, a legegyszerűbb napi dolgokba mindig csak a tisztességes megoldást tudta elképzelni. És hatalmas szemeket mereztett, amikor, amikor, hát mit tudom én, valakik úgy gondolták, hogy esetleg ez másképp is lehet. Mondom, egyszerűen döbbenet volt, és hát azért az a szakmai teljesítmény sem volt semmi egyébként osztály tanítani egyszerre. Szóval, mondom, pedagógusnak is, is kiváló volt, de, de, de emberként egyszerűen. Mondom számomra az öröket alól. Te is úgy vagy bele, hogy, hogy nagyon sok történet maradt véletően benne, amiről nyilván Igen, beszélni de ezeket anyám be... nekem szépen tovább mesélte, tehát én én, én foggatom anyámat rendesen. Uh -huh. én, én, én azért azért, hogy, hogy is mondjam, szóval ahogy múlik az idő, és ahogy változik a világ, ő az én szemembe egyre nagyobb. Mert, mert mondom, szóval. Valami, valami hihetetlenül tiszta ember volt, egyszerűen döbbenetett. Ha urunk még egy generációt, akkor mi volt a dédnagyapa? Kérlek szépen, a dédnagyapa az volt egy görög textilkereskedő, aki hát, árulta itt a sejmeket, vándorolt Európában, aztán itt ragadt. Azért ez milyen jó, az ember tudja? Tehát én mindig, mindig attól félek, hogy... Hogy, hogy el fognak veszni gyöngyök arról a fonarról, amelyik ugye, a családi vagy a, vagy a privát legendáromban tartoznak. Nagyon kagatom anyámat, ebben teljesen igazad van. Azért igen. van szerencséd, mert tud mesélni. Igen, igen, igen, igen. De mondom, ez egy, ez egy teljesen másik világ volt, szóval aztán szegényt 56-ban még igazságtanul meg is hurcolták, mert azért mindig voltak emberek, akik próbáltak, hasznot, tehát rehabilitáltak természetesen. 56-ban is azt mondta, hogy emberek itt egy lövés el nem fog dördülni, nem is történt ott semmi. Úgyhogy, úgyhogy teljesen ilyen, ilyen hogy mondja mondva csinált őrügyekkel próbált az akkori pártitkáröt befeketíteni, de hát nem, nem sikerült, mert nem volt még elvádulni. Van egy ilyen meglehetősen pontos mondat, ami így megmaradt? Katókám, legyél jó. Ennyi. Köszönöm szépen, Sziasztok. Szia. 07 3, illetve 30 30 30 30 ez itt a Klubrádió benne, az addig jó még amely az elmúlt hónapok könnyed, kacagásos, vidámos műsor után egy kicsit úgy gondolta, hogy foglalkozunk egy kicsit az érzelmekkel és megpróbálunk családi legendáriumokba kutatni. Elsősorban a nagypapák szerepét vitatjuk. Szóval csak visszatérve Kusturicára, hogy én nála vettem észre azt, hogy a filmjeiben nincsenek szülők, tehát van gyerek, és van nagyszülő, és valahogy nincs szülő. Illetve ha van, ne Isten, felbukkan egy apa, akkor az megbízhatatlan, és így tovább, és így Tehát az igazi kapcsolatot ő, ő, ő, ő, ő gyerek és nagyszülő, illetve nagyszülő és, és unoka között mutatja, és, és ezek mindig ilyen nagyon harmonikus kapcsolatok, hogy a nagyszülő nagyon-nagyon vigyáz az unokájára, és az egy féltve vagy kincs, és, és mindent megad neki. És mondom, itt nem csak a macska van szó, hanem, hanem az összes többi filmjében az ez van. Már nem az összes többi, de hát az azért jó néhány filmjében. Ugye a te koncepciódával kapcsolatban az az, hogy, hogy a nagyszülők azok, akik mindent megengednek, meg akik, akik jobbak a szülőknél. Szerintem nagyon másképp közelítenek a, a gyerekhez, mint a, mint a saját szülő. Tehát megengedőbbek, én azt gondolom, hogy a szeretetet sokkal jobban ki tudják mutatni, sokkal elfogadóbbak. Nekem ez a tapasztalatom, is, nem akarok általánosítani, de hát akkor ez az igazság, nálam legalábbis. Jó. 18 óra, 58 perc van, de hamarosan hírek jönnek, közlekedési hírek, illetve sport hírek. Nagyon kérdés számunkra az, hogy most mi van azzal az aranyéremmel, amiről fél órával ezőtt még azt hallottuk, hogy elvehetik a Magyar Olimpikontól, nyilván kifogja terülni hamarosan, mi a pedig folytatódik egészen 8 óráig. Ha vannak jó történeteikkel, a nagyszülőkről, akkor csatlakozzanak. Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. milyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy újtipart. Addig jó, mi él? Azért azt jócskán keresnünk kellene, ami így többször elhangzott az elmúlt egy órában, hogy, hogy valahogy a becsületesség az, az úgy benne volt nagyszülőkben. Tehát elképzelhetetlen volt az, hogy, hogy másképp éljék az életüket, mint ahogy egyébként eh, normális lenne. De Egy eh, hagedves hallgatónk írja, hogy két hete halt meg 95 éves korában, ez most nagyon fáj, eh, csodálatos ember volt, egy őrült század jutott neki, belémberte a becsületességet. Tehát 24 07 SMS-ben 06 30 30, 30 3, ez a klubrádió benne az addig jó, még eh, bocsánatot kérek, Kádár él, amely ma érzelmes utazások alcímmel a nagyszülőkről, a nagypapákról szól. Most egy kicsit beszélj a -e, pszichó, és akkor a másik stúdióba. De a becsületességről annyi jutott eszembe, hogy hallottam olyan történetet, szinte nagyszülőről, tehát unoka mesélte, hogy igazából nem sok mindent adott az unokának, állandóan kártyázott, de, de a túlélésre megtanította. Tehát... De hogy? Minden körülmények között talpon akart maradni, talpon is maradt, a maga módján, de, de mindent elkártyázott. Az a baj szerintem, hogy, hogy igazából azok az információk nem jutnak el hozzánk unokákhoz, hogy, hogy mit von le, milyen következtetésekre jut egy ember, aki mondjuk végigél egy olyan századot, ami benne rossz esetben két világháborút, Hát néhány néhány ideológiai váltást? Néhány ideológiai váltást így, így végignyom. Tehát ez, ez így nincs meg. Ugye nekem a másik nagyapám, tehát voda, az egyik az a fuszár, tehát a kard az otthon lóg a falon. A másik pedig a rendes bolsevik, tehát aki a, a 40-es évek elejétől volt kommunista, 30-es évek végétől, és rendes kommunista volt lederendes kommunista még most is, mert eh, akkor, amikor lett a háborúnak, akkor Hátország légvédelmi parancsnok lett Veszprémben. És eh, egyszer az 50-es években berepült eh, Jugoszlávia felül egy kémgép, amely, amelyet jelentettek mondjuk a hatásszéről, hogy, hogy egy gép beérkezett eh, Magyarországra, és mondták, hogy, hogy 300 méteren repül. És nagyapám meg ott a Veszprémi eh, századnál azt gondolta, hogy ez nyilván... Eh, Vicc. Nyilván vicc, 300 méter magasan nem élt egy gép, és a megfelelő harceszközöket azt 3000 méterre putte föl. A 300 méter magasan repülőgép egyébként bejött Duna városig, ott, ott levitt az antennákat, megfordult és elhagyta az országot. Az öreget másnap internálták a Pécsi Uránbányába, és 1956. novemberében szabadult ki onnan. És, és akkor természetesen az első dolga az volt, hogy menjen haza párházat védeni, hiszen ellenfordalomban. Tehát ő, ő, vele, ugye nekem mindenféle ilyen ideológiai konfliktusaim voltak gyerekkoromban. Tehát én, én mást gondoltam a világról, mint ő. Ő volt a családban az, illetve ő az a családban, aki ebből sosem csinált konfliktust. Tehát miközben az anyám még jöttek azzal, hogy, hogy hát. Addig ő, jó, Hogy fiam hülye vagy te, miért kell hülyeségbe bonyolódni, hiszen Addig jó, él. Addig nagyapám, mesélt szintén eljöttek azok a hírek rólam amelyek időnként nem kellően jó fényben tüntettek fel az ő szemében. Ő azt mondta, hogy hát, ha a gyerek ezt gondolja, akkor, akkor, akkor van. ez az, az elfogadás. Is. Megint az elfogadás. Az én nagyapámnál is én mondjuk nem voltam annyira harcos, mint te, de, de hogy más nézetet vallottam, mint ő, azért ő is elég, eléggé a, a, a kommunista pártot, illetve hát ő is eléggé volt. Az, hogy jó néhány kérdésben más nézetem, vagy más elképzelésem volt, mint neki, az vitatkoztunk. Nagyon komolyan vitatkoztunk, és, és aztán mindig, mindig lett valami vége a beszélgetésnek, és soha nem veszekedés, de neki a saját fiaival nagyon-nagyon komoly problémái voltak. Dúr Annál rosszabb. Tehát az egyik fia nevet változtatott. A uh -huh. másik fiát nagyjából ő meg. De hát az hogy, az, hogy nagyapa, nagyanyja elfogadja az unokát olyannak, amilyen vagy az unokákat olyannak, amilyenek, ez, ez szerintem nagyon így van. Sokkal könnyebben, mint ahogy a, a szülő elfogadja. Jó, eddig van két kurszavunk. Az elfogadás és a tisztességesség, illetve a becsületesség. Ez már három. Ha kedves hallgatóinkkel be akarnak kapcsolódni, akkor hívják a 061 24 07 95 at Addig mond a másik, amit, amit én tőle kaptam, vagy tőle tanultam, és ezt, ezt viszont próbáltam, vagy próbálom továbbadni ugye, a saját, az, az alattam lévő egyik generációnak, azt mondta, hogy ha én meg akarok ismerni egy korszakot, akkor, akkor olvassak arról a korszakról irodalmi műveket. Ne egyet, hanem többet, és neki nagyon nagy kedvence volt Drúon. Úgyhogy a, az elátkozott királyuk az nekem, nekem hosszú éveken keresztül egyfajta ilyen Biblia volt, mert azt mondta, hogy ha meg akarom ismerni azt a bizonyos sötét középkort, akkor, vagy annak a végét, akkor, akkor olvasom, és, és, és többször, többször el kifutottam, és nagyon beszélgettünk. Nem a könyvről, hanem, hanem arról, hogy na akkor, akkor mit sikerült ebből nekem tanulni. Tehát ő, ő valahol arra próbált engem ránevelni, hogy, nem is ránevelni, mert nem, nem próbált meg direkt módon nevelni, hogy, hogy legyenek, legyenek következtetéseim. Tehát megtapasztalok valamit, és, és legyen, legyen élményem és következtetésem. Érzelmes utazások. 24.07.953, illetve 06.30.30.3953. Hippodrom! Micsoda? Hippodrom? Mi az? Kimber egy úr azt, hogy jöjjek be, és csak annyit mondjak, hogy hippodrom. Na jó, de hát mi a neve? Azt nem mondta, csak annyit mondott, hogy hippodrom. Talán hippolit? Hát így is lehet mondani, akkor nincs semmi értelme. Hagyd, hát hát jöjjön be. Igenis. Te, mama? Ki ez a hippolit? El is felejtettem neked mondani, hogy felvettem egy inas. Inast? Igen, meg akartalak lepni vele. Sikerült. Remélem, papa, nem haragszom. De, hogy haragszom, mi haragudja? Csak úgy kirúgom, hogy a, a lába nem éri a földet. De, hogy rúgott. Szépen fölveszed a kabátodat, mert ingujban nem fogadhatod. 27 évig szolgált egy grófi háznál. Hát nálunk nem fogom sokáig szolgálni. De, papa, Csak bizt rám. Jó, hát azt azért gondoltuk, hogy nem egy ilyen könnyed játszma a mai műsor. De egyik kedves hallgatónk azt írja SMS-ben, hogy az apai nagyapám, illetve apai nagybátyám megtagadta az SS-be való besoroztatást, amiért 8 hónapot Dachóban töltött. Ezt írt a 0630303093-ra. olyan elementáris élményeim a nagyapámmal, mint itt többeknek, bár az én nagyapám is a 19. században született, és én tőle hallottam először ezt a mondást, hogy addig Jomi Kádár él. És ezt most komolyan mondom, és nem azért, nem is műsor címe is ez, de tényleg így volt. Ö, és ők voltak azok egyébként, akik, mármint a nagyanyámmal együtt, akik ö, folyamatosan és következetesen forradalomnak hívták 1956-ot, Azóta, mióta én emlékszem. Tehát 74-ben, 75-ben, 69-ben, bármikor. És ettől függetlenül mondták azt, hogy addig Jomi él. És ettől függetlenül azt mondták, hogy addig Jomi Kádár él, igen. Nekik is egy ilyen őrült század jutott. Nagyapám is volt az első világháborúban. Valószínűleg ő sem túlságosan nagy ideológiai meggyőződésből, de ő is lett vörös katona. Valószínűleg valami olyan körülmények között, mint itt az előbb mondták, hogy talán őt is besorozták kollektíve és akkor ott kellett szolgálni. Ezért aztán 20 21 3 ban ült is egy néhány évet Vácon a fegyházban. Aztán, amikor onnan kiszabadult, akkor pedig hát tartott a családját. Lettek sok gyerekei, mindösszesen négy, és akkor szépen eltartott a családját. Egyébként egy, egy kimondott és személyigazolványával igazolva lóhajtó tehát kocs is volt. Azt mondhatod, hogy nincsenek meghatározó élményeid vele kapcsolatban? Nincs, elég zárkózott volt, úgy, ahogy talán a, talán az előző hölgy mondta, hogy, hogy annak ellenére, hogy fiú voltam, nagyon kevés katona élményét osztotta meg velem, nem nagyon ö, beszéltünk erről, annak ellenére, hogy a házban lakott. Valahol én azt gondolom, hogy, hogy az ők, tehát, hogy hogy mi kérhetnénk rajtuk számon katona élményeket. Csak azt gondolom, hogy az ő katona élményeik, azok nem azonosak azokkal a katonai élményekkel, amiket mi tudunk. Tehát szerintem egy igen. kicsivel igen. szigorúbb, egy rigid, és ott egy háborúról van szó, amiről az ember... Igen, igen. azok nem katona élmények, hanem háborús élmények voltak, igen, talán így igen. Tehát azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez lehet a magyarázat, hogy, hogy ők nem nagyon beszéltek arról, hogy a háborúban igen. mikor és mit műveltek, hiszen egy háborút kellett egy háborúba kellett élve maradni. Igen, igen valószínűleg, valószínűleg ez lehet az oka, és elég keveset tudok róla, például egy mondatot nem tudok mondani, de talán ezt mindenféleképpen, hogy addig jó, mikádár él, ezt az egy mondatot pontosan tudom tőle idézni, mert ezt tőlük, tőle hallottam. Uh -huh. Egészen pontosan, ez biztos. Hát ennyi volt. Köszönöm. Szia. 24.07.953 benne az érzelmes utazások, amely a nagyapákról szól mai műsorunkban. adásban vagyok? Mindig igen. Dédikára vagyok. A nagyapákról kicsit későn kapcsoltam be a műsorba, de talán lehet, hogy felvetődött ez a gondolat. Nekem már sajnálatos módon mindkét nagyapám már halott. Igaz, hogy én is már 50 fölött vagyok, de mindkettőtől valamilyen furcsa dolgot tanultam. Most már éretten idős fejjel. Mindkettőnek kiúlt az sajnálatos módon a Háború után az a borzalmas uh, megpróbáltatás, hogy uh, hatalmas magyarokat elvették. De úgy, ahogy önök is ismerik, hogy öt ad arra, hogy felcsomagolj, ami felfér a szekére, ami felfér a bőröntbe, és akkor azon elmenni. Uh, Malmok, házak, kúriák, kastélyok maradtak ott, és ami számomra mai napig, és nagymamám, mindkét nagymamám több ideig élt, és állandóan kérdezem tőlük, hogy hogy tudták ezt? Józanésszel, józanésszel feldolgozni, túlélni. Például az egyik, a szatvárnémeti nagyapám évtizedekig még úgy élt a Kuriában, hogy a vele szembe levő hatalmas malma, amit mert tőle elvettek, és amit a saját kezével épített fel, és Olaszországból hozta az összes alkatrész, szallagot, csapányot, kereket, ő maga csinálta szinte saját kezével, több malmot, ez különösen és ott ketyegett és kattogott és dolgozott a malom, egyszer nem ment át soha többet a haláláig, és hallotta, hogy az ő malma termel és dolgozik másoknak, és, és ez fizikailag túlélte. Mit mondott ha, a nagymama? Hát a nagymama, hát furcsa volt, mert a nagyon azt mondta, hogy tudod fiam, ez annak idején másképp nem volt. A nagymamámnak az a fantasztikus lelkiereje, hogy a három fiát egyszer elviszik hadifogságba. Az egyik nagybátyám, aki pilóta volt, és mint repülőstízt, ugye csak harisztoktaták, tehát jó, neki kiútott egy kicsit uh, úribb melbánás az orosz fogságban, de édesapám, aki mindnapig jó egészségnek örvend, a Donetszír szénbányákban tédigérő vízben lapátolta a hasonfekve a szenet négy évig szegényként. Most hallott a rádióban, kicsit fanyar humorral is hallgatta, hogy abban a bányában, egy hatalmas robbanás volt, és meghaltak egy párad, és mondta a hogy úgy nézni, hogy idejében eljöttem. És akkor ezeket a, a nagymomám a három fiát elviszik hadifogságból, elveszik mindenüket, és akkor ezt fizikailag túlélni. Most ö, mai nap kérdezném bárkitől, hogy, hogy hogyan élné túl. Bejönne valaki és azt hogy a kocsidat, házadat, balatoni villádot, minden, hagyj itt, és kész, menj el, és ne akarsz fel magad a pincébe. Élt túl, és kezd újra. Aztán mindhárom fiú. Újra kezdte, nagy szüleim is talpráltak, mind a két oldal anyai és apa is. És túlélték. Szóval nekem ez volt egy, egy hatalmas nagy tanulság, és valahogy, vagy, vagy, vagy hogy is nem is tanulság, inkább tanítás, hogy, hogy, hogy minden túl lehet élni, és így lehet túlélni, és, és döbbenetes. Számomra mai napig is, amikor Eszterágynak is olvastam a könyvét, ahogy, ahogy ugye a szült, egy kamion kamionra fel, és akkor menni kell azonnal, és... Hát, hát, én most is rá vagyok indulva ettől a gondolattól, amikor eszembe jutnak ezek a pillanatok egy ember életében, hogy, hogy mindenek vége kész, minden, amit itt van, az a kép a falon, ott hagyod. Az az zongóra, amin játsztál mostanig ott hagyod. A heged, kedvenc hegedület, ott hagyod, és kész, mész, mert ami a bőrönbe elfér, és akkor ennek mindenek véget. Ez az a nagy tanítás vagy tanulság, amit a szüleinktől át tudunk venni, vagy meg tudunk tanulni, hogy, hogy ilyeneket túl tudunk élni. Nem vagyunk rá és felkészülve. Nem vagyunk. Nem, nem se vagyunk ők sem voltak. Hát ők sem voltak. Hát ők miért lettek volna? Kicsit telen, hogy volt a, a háború katarzisa. És a háború után, tehát aki a háborút úgy, úgy nagyjából túlélte, túl az már azt mondta, hogy már most már bármi jöhet, és mindent úgy tudunk élni, csak... Na, de amikor elviszik a három fiát, aki akkor szegény édesapám még megpróbáltak a vagonból megszőtni. Tényleg külön regény. Megszőtni kivágták a vagon, amelyet lemaradoztak, akkor megálltak valahol a Moldova körül a vonat, és akkor összeszedték valamennyiüket és aki ugye ilyenkor nem volt fekénd, és már úgy vitték el, hogy kiment a műegyetemről, diákként lementek sörözni, és az utcáról vitték őket, diákként elvitték hadifogsába. Tehát nem is fegyver sem volt a kezében, tehát azt sem mondhatta, hogy valamiért bűnhödtem. Teljesen ártatlanul. bár nem tudom, hogy a többiek mennyit ártottak. Na mindegy, a lényeg az, hogy... Elviszik, és akkor, akkor összeszedik az összes szerencsétlen menekült fogja, és az egyik állomáson egymás hegyén hátára össze visszaverik őket, és akkor még belé is engednek egy gépfegyvel sorozatot, géppisztoly sorozatot, és egy felülfekvő, véres fejű fiatalember, aki emlékeztet édesapámra, úgy nézett mint esapám, a vonat elrobogott, és akkor nagymamám megjön a levél, hogy a fiad ott van valahol egy Moldvai állomáson holtan. És egy év múlva írhatott apukám le, de hát nagymamám úgy tudta, hogy meghalt. És, és ezek az érzések. És akkor négy év után jönnek haza a három fia a hadifogságból. hát még egy havú van, a túlélés képessége. Borsalmas. Ezt valóban megtanulni, és ezeket átmenteni és megérezni. Hát köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm. köszönjük. Köszönöm.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 A nagyapákról van szó, de az én édesapám most volt 90 éves, és ő vele kapcsolatban részben úgy érzem, mint, hogy, mint talán itt egy pár szó, mint nagyapákkal kapcsolatban említhetné Fontos, biztos? Hát mindenkiben ez a történelmet, ez az núlt évszázad elég sok kavart nekem például elég rosszul esik hallani, hogy addig jó mi kádárért, bár mindig hallgatom visorodókat. És... de pontosan tudod, hogy provokáció. Jó persze, és ezzel kapcsolatban még múltkoriban Dácsi, meg egyébként kimondotta jókat, nevetek, és hát én is végigértem, részese voltam ennek a történetnek. De azért néhány mondatban elmesélem, hogy milyen családtörténetek történetek vannak. Kicsit, kicsit más, mint a tiédek. Mm. Az én édesapám egy született, hát most Erdélynek mondjuk, de tulajdonképpen a határ mellett néhány kilométeres, ott ismerkedett meg édesanyám, aki, aki Gyulán ért egyébként, tehát egész közel a határhoz szerelem lett, és közben 39 alkukámat behívtak katonának, rendes sorkatonai szolgálata, és folyton leveleztek egymással. És hát így szerelmem lett, és éveken keresztül csak leveleztek, mert három évig volt kint Ukrajnába fronton. Uh -huh. És akkor volt egy olyan törvény, hogy aki három évet szolgál, az uh, hazajön. Hát féltek is, hogy nem, mert nem sokkal utána indult ügytől tudom a, már, uh, a front. Addig ők nem is harcoltak, gyakorlatilag ilyen volt azon a részen. Uh -huh. A lényeg az, hogy ő közben úgy vonult be, hogy éves volt a Debreceni Jogtudományi Egyetemen. Amikor hazatért, nem tudta, mit kezdjen magával, és ő, ő, nyomozó szeretett volna lenni, egy sima, egyszerű nyomozó. Ez volt, hát mint ma is divatos szak, most elment a rendőrséghez, mint fogalmazó volt 1944-ben, fogalmazóna. És itt kezdődtek a bonyodalmak, úgyhogy mire végre lett a háború, kiderült, hogy Hortista, Rendőrtiszt volt, és ráadásul, mivel jogi egyetemre járt, ő még ráadásul katona tisztelt, én talán hadnagyi rangjeletett, vagy zászlós talán, azt hiszem. És hát innen aztán úgyis egy bonyodalmat hogy, hogy Háború után azt mondták neki, hogy nem végezheti tovább az egyetemet, mert a múlt rendszerben tanultanak, annyi. Na most éveken keresztül Szabályszerűen az élvás fenyegette őket, mert sehol munkát nem kaptak, és még attól féltek, hogy esetleg olyan retorziók vannak, hogy fölakaszthatják, vagy bármi történt. Tehát szerencsére se börtön semmi nem következett be. A lényeg az, hogy hát 1952-53-ban kitanult egy lakatos szakmát, és akkor valahogy elvergődött, de mindig van a háttérben. Olyan, olyan félelembe éltünk, a családom belül is. Mm -hmm. Jellemző, hogy még 1966-ban, amikor az én sorozásom volt, egy katonatiszt az asztalnál ráművölte, hogy ki volt a maga apja. Tehát végül is valahol ez dokumentálva volt, hogy én egy, milyen, ilyen, még azt se lehet mondani, hogy más osztályban voltam, mert Osztály egyszerűen. senkik voltak, mert tulajdonképpen hogy mondjam, nem, nem mesi származási, csak semmi, egy egyszerű kispolgári polgári család, mint anyám, apá. Rossz időben rossz helyen jelentkezett rossz, rossz egyetemre. most a lényeg az, hogy 56-ban ők semmit nem csináltak, pincébe ültünk, ott kugsoltunk. Na most én ezt azért mondom, ilyen hosszú ezt a ez biztos más már ugye is. Hogy hiszem? Én ennek ellenére a világ legtisztességesebb apukájának tartom, a legrendesebb embernek, és egész életében félelembe ért Megkérdeztem tőle, 90-ig születésnapja előtt, hogy mikor volt az, amikor te már nem féltél a pukám? És az azt mondta, hogy most is félek. Hát, szörnyű, nem? Azon gondolkozom, hogy hogy, hogy lehet egy életet félelem beleélni, mert e, e, ugye hallottunk, e, mi van rázod a fejed? Nem, nem rázom. Hogy? Nem, itt most a, a, a pszichóval e, vitatkoztunk el. Tehát e, ugye itt e, több. E, itt, súlyos történetet hallottunk, amelyek arról szóltak, hogy, hogy, hogy akkor is, amikor nincs semmi, akkor is valaminek kell, hogy legyen, és hogy az emberek így megpróbálják túlélni. Hát túlélték, mert tényleg tisztessége becseltek, fölneveltek minket, szeretek, semmilyen gyűlölet nincs benne iránt. Visszakérdeztél, hogy miért, miért fél most is? Hogy miért fél? Mert ez a, én is ugyanezt mondom, meg tőle, hogy én már nem értem ebbe a félelembe, tehát, én megértem az egész, ez borzasztó volt úgy élni az 50-es években, hogy azt mondta, hogy kisfiam, el nem mondjál valamit, mert akkor engem holnap állt, hogy elvisznek. Hát ö, olyan iskolatársai voltak, akik később, ö, mit tudom, esetleg politikai karriert futottak is, mert azokat a, mit tudom, meg ilyeneket, akik, akik egyetemi társai voltak, stb. És hát, hogy hova jutottak? Fért. De mondom, hogy soha nem vett részt a politikába, semmilyen téren. Ő, ő családjának ért -e dolgozott, és arra tenült, mert ezt mondtátok is, hogy a becsület és a tisztesség. Hát szerintem ez a legfontosabb, és azt látom, hogy korára szellemileg épp teljesen, és fizikailag sincs a nagy probléma. És az, azt veszem észre, hogy egy nagyon jó, megnyugodott ember, aki, aki úgy érzi, hogy értelmes életet. Ér, bár egész életében a legnagyobb problémája az volt, hogy mint értelmiségi ember, soha nem értelmiségi társaságban tartozott. Van neked gyermeked? Nekem van két gyerekem, mind a kettő nagyon okos tanult. Milyen a viszonyuk a nagyapjukkal? Szeretik, imádják. De tudják, hogy, hogy a nagyapa 90 éves korában is fél? Hát én is tudják, mert erről beszélünk, és, és hogy mondjam, énben nem nincs semmi félelem, tehát én, én már nem félek, de, de azért nekem is vannak olyan dolgok, amik néha úgy érzem, hogy, hogy, hogy, hogy ha nem is félek, de. de. de. Úgy, úgy, nem ez megmagyarázhatatlan. Nem tudok erre válaszolni, mert én, én viszonylag sikeres ember vagyok, a családom is sikeres, mindenben jól el vagyunk. Isten, tartsa meg egészséget. Hát Úgyhogy mondom, hogy ilyen szempontból nincs problémám. Én szerintem az egész évszázad ilyen zavaros volt, és, és. sőt, vannak nekem barátaim, aki pont a másik oldali dolgot. Na csak annyit mondok neked, amit mit most elmondok telefonon, ezt e, gondold el, hogy a rendszerváltás utánig sem mondtam el soha senkinek. Ez olyan titok volt, majd apám hortista, hortista katona és rendőrtiszt, hát ez egy úgy hangzott volna, hogy ezt elmeséljem, hogy nekem annyi. Pedig mi volt? Hát semmi, besorozták katonának, olyanképpen nem is harcolt, mert szerencséje volt. És életben maradt a háborúban. És életben maradt, és, és utána az volt a problémája, hogy mint fogalma, ja, hát ami a leglényegesebb dolog, képzeljétek el, hogy ez a hihetetlen, talán ezekről nem is olvasunk ilyen dolgokról, hogy, hogy egyszerűen nem hagyták elvégezni az egyetemet. Mert azt mondták, aki, volt egy ilyen törvény, aki a régi rendszerbe kezdett, nem fe, utolsó szigorat, a doktorásra irányzott egyedül. És azt mondta, ha, ha valóban ledoktorált volna, akkor, akkor akkor lehet, hogy nem éri túl ezt, mert hát akkor már a gyanús a származása, Nekem mindig le kellett tagadni az, hogy ő egyetemet végzett egyáltalán értelmisége ember. Kézzeljtek, 57-ben már akkor enyhültek ugye az idők, és akkor volt egy, egy olyan ö, ismerős, aki, aki azt mondta, hogy segíti ezt az utolsó szigorlatot letenni neki, és akkor akkor ö, esetleg újra visszamehessen a szakmába, az ez elég nehéz. Egy, egy akart egyébként szakmába. visszamenni? Nem tudott visszamenni, mert De megkart akart. ez az ember. É, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hogy, hogy az édesapád akart? Hát e, e, szerintem félt is volna már tőle, mert közben eltelt 12 év. és hát azért ebben a, abban a szakmában azért szerintem nehezen csinálta volna. Ráadásul két kisgyerekünk, köszönöm a két kisgyereke volt, nem tudott volna más szerintem. Én azt mondom erre, hogy, hogy az én életem, ezt azért mondom mindenkinek, hogy, hogy ő, ő, ő benne ettől függetlenül soha senkit nem gyűlölt, nem komoristázik, nem zsidózik, nem mond semmi ilyet, hanem egyszerűen azt mondja, hogy olyan korba született, hogy ő neki sajnos ez volt, az, hogy én fölesküdtem arra, hogy engem kivittek, hogy én hogy jöttem volna haza. És az gyűrlelet nincs benne, ez a lényeg. de Most én ezt ugyanezt talán tovább tudtam a gyerekeimnek adni, és ők, ők ebben már nem is nagyon foglalkoznak. Amit mondtatok ti is, hogy a háborús élményekről én se nagyon kérdezgettem soha meg, hogy apa lőttél-e egyáltalán, de tudom, hogy nem lőtt, vagy szóval nem hartott. De nagyon sokszor mondta, hogy gyalázatos dolgok voltak ezek a kisfiam, valahogy ezek akkor 20-30 éve elmondta, és ma, ma már nem beszélünk róla. Sőt, már az unokáinak sem mesél róla. Nem. Ilyenekről nem nagyon mesél. Ezért jó, hogy időnként belefutunk egy ilyen témában? Hát igen, és én azt mondom, hogy ezek az emberek, akik ilyen tisztessége becsette, mert én ma most már, hogy rendszerváltozás volt, és mai világban élek, és tényleg a Európai Unióban vagyunk, én, én olyan szép dolognak láttam, hogy az én apa, ez az életem legnagyobb élménye, hogy az én apukám soha nem nevelt gyűlöletre minket, annak ellenére, hogy az ő életét megnyomorították. Minden oka meg lett volna. Tessék? Minden oka meg lett volna rá. Hát azért... igen, mert, mert az ő egyének is egyszerű életét borzasztóan derékba törtek. Szegénységben, nyomorúságban, barátok nélkül, hát nagyon szegénységben nőttünk föl, és ettől függetlenül az életünk jóra fordult minden szempontból, tehát hmm. iskolába a tanulásba anyagi szempontból. Ez csak azért mondom, hogy, hogy aki sokat panaszkodik, meg sír, hogy az, az sem teljesen helyén való. Szerintem nagyon sokat kell dolgozni, becsülettel, tisztessége, aztán az élet megoldja, nem? Nem lehet másképp. Úgyhogy én azt mondom mindenkinek, hogy most már is kezdek egy nyugdíjkorhatár felé menni lassan, hogy a fiataloknak én is azt ajánlom, hogy nem másokat kell meg, meg megszólni, meg ilyennek olyan, meg gyűlölködni, hanem, hanem a saját életünk környezetét tenni, És olyan tisztességgel, becsülettel élni le egy életet, ilyen nehézségek árán is. És hát ugyanazt, a család fontosságát látod, ma még nem említettük. Hát igen, szerintem őnek is könnyebb volt elviselni, hogy egy hogy nagyon rendes, kedves jó anyuka, anyukám is él 81 éves. Neki is jó egészséget kívánunk. Hát köszönjük szépen. Én meg azt kívánom nektek, hogy hogy továbbra is ilyen jó műsorokat csináltak, én szívesen hallgatok. Kedves vagy. Köszönöm. szépen. Jó, köszön, szépen, az. hogy meghallgattatok. Szépen. Mi az, amiért ma érdemes KIS-tagnak lenni? Igen. Addig jó, mi Kádár él? Minden kedden 18 órától 20 óráig a Klubrádió 95.3-on. Mert ez a KIS éppen olyan jó és éppen azt teszi, amit kell. 9 óra 47 percon. azt írja, kedves hallgatónk megi SMS-ben, hogy nélapám kántor tanító volt Gután, már nem lakik senki, ott áttelepítették a család egy részét Szlovákiába, a nagyapám igazgató, illetve tanító volt, megmentette Deverseri Gábor életét, karpaszományos volt és kijelentette neki őkkel padlómosásra, légnyomást kapott és a Dunának ment valahol, biztos kifogták, nagy műveltségű, kitűnő zongorista, jó rajzoló volt. A délapám verseket faragott, népszínűveket rendezett. Köszönöm, ezt a témát írta meg, a 0630 30 30 ra Az elmúlt másfél órában nagyszülőkről beszéltünk, illetve nagypapák történeteit haláztuk elő itt az Adiómi Kádár él. érzelmes utazások különkiadásában. Telefonszámunk 24 953, illetve SMS-ben 0630 30 30 30 Hőher Ferenc vagyok, magam is nagyapa. De nagyapámról mesélném el, ő kocs kocsis volt, a sofőrnek mondanánk, és négy elemig tudott végezni, hatam voltak testvérek, ő volt a harmadik. Én úgy hat éves lehettem, és a szomszéd kislányjal játszottam, aki egy boltosnak volt a lánya, és a nagyanyám kézicsókolomat köszöntett ennek a gyereknek. És én meg el voltam de nem értettem. És számon kértem rajta, mert sértett is. Meg hát ugye, nekem a barátnám volt ez a kislány. És elmondta, hogy a nagyapját, aki egyébként egy nagyon okos ember volt, és a gyerekeit mindent tanította, legalább polgárit el kellett végezniük. Kirúgta az egyik gyáros, akinél kocsiskodott azért, mert újságot olvasott a bakon, amíg várt rá, hogy előkerüljön. Ő a másik oldalon volt, ő örült el mikor jöttek, gyűlölte a szegénységet, és haragudott a gazdagokra. Ő egy ilyen ember volt. Többet nem is akarok róla mesélni. Köszönöm, szépen. Jó. Jó éjszakát, <köszönjük> 24 Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Zárai László vagyok. Üdvözlöm! E, adásban vagyok? Mindig. Mindig. E, nagyon köszönöm ezt a műsort, igen, mi írményeket, e, sembrékeket rázott fölben, mert 50 éves elmúltam, így aztán a nagyapám már régen elbúcsúzott tőlem. E, azt szeretném csak egy gondolatként bővítve az elhangzottakat elmondani, hogy a mi nagyapáink, azok, e, ha csak nem lógtak nagyon ki a sorból, akkor véresen érték át a tanácsköztársaságot, a fehér terort, első világháborút, második világháborút, 56-ot, és mindahogy előttem valamelyik úr mondta, hogy megtanultak és megpróbáltak megtanítani minket túlélésre. Talán számomra ez a, leg, ez a legnagyobb csodálat, amit tőlük kaphattam, vagy rajtuk láthattam, hogy hogy ugyanúgy ezt vették el tőlük, vagy elvitte a világháború, de mégis-mégis mentek tovább-tovább. És nagyon érdekes volt anyai nagyapám és nagyanyámnál, hogy ők, amikor én már igazán eszméltem az 50-es években, ők készültek a következőre, és ebben megerősítette őket 56. És 56-ot is úgy élték meg, hogy gyerekek jön a harmadik világháború, nekünk tudni kell, nekünk gyerekektek unokáknak meg kell tanulni ezt átélni, meg kell tanulnunk tovább élni, és ezért három fiú unokája volt nagyapánnak, nekünk kenyeret kellett sütnünk, nyaranként amikor ott voltunk, nekünk csirkét kellett levágni, nekünk meg kellett tanulni, hogy mezőgazdász volt értett nagyon a, bár nem így dolgozott, mert az élet úgy hozta, hogy a 40-49-50-től már csak segédmunkásként dolgozhatott. Sok ilyen történet elhangzott, ezt nem akarom bővíteni, de nagyon értett a boz bogyókhoz és mindenféle ez Mecseken sétálva tanított minket, hogy ezt meg lehet enni, ezt nem lehet megenni, ezt erre lehet felhasználni. Valahogy e, e, úgy élte az életét, hogy még biztos lesz valami baj és ugye addig jó még Kárdár végülis a Kádár elhitette vele a 80-as évek elejére, hogy talán nem lesz következő világháború, és amikor a szegény nagyanyám meghalt, és a háztartását fel kellett számolni, akkor találtunk ott egy szekrényt, amiben be volt osztva, hogy körülbelül egy évet át tudjunk élni, ha elkezdődik a világháború, mert ö, ott szépen sorba voltak rakva a száraz tészták, a, ö, ö, a lisztek, a ö, zsírba lefogyasztott húsok. Töle tanultam meg, hogy a tojást úgy lehet elrakni, hogy mézbe kell berakni. Ö, de hát aztán a 8-as évek elején, amikor nagyanyám elment, akkor már nagyapám azt mondta, hogy most már talán mégsem ez harmadik világháború, és ő soha nem szidott senkit, soha nem bántott senkit. Ö, az életinek egy részét úgy élte, hogy kisföld birtokos volt, aztán a nagyobbik részét úgy érte 50 után, hogy én dolgozott egy építőírbari vállalatnál. Úgy gondolta, hogy ez az életrendje megtaposta ezt a korosztályt, vagy megtanította, gondolatait a gondolatait, az életkedvét, vagy az életvitelét, az a történelem, amit, amiből ő merítkezett, és aminek az alapján próbált minket egy további túlélésre tanítani. Ez a megacélozta, ez azt jelenti, hogy szigorúvá vált? Nem, bölcsé. Nem, bölcsé vált. Volt egy következetessége az unokái felé, amelyben próbált minket is arra rászorítani, hogy minden olyat tanuljunk el, vagy tanuljunk meg tőle, amivel vészhelyzetben tovább lehet élni. Hát ugye én persze kiszes, kiszes voltam, dolgoztam benne, én már másképp éltem az életemet, de amikor nálam nyaranként az iskolák között azokat a heteket vagy hónapokat eltöltöttük, akkor bizony őtől meg kellett tanulni azt, hogy miből, milyen kevésből lehet újraindítani az életet, mi kell ahhoz, hogy, hogy ha találunk egy egy e, ribátasztból fiúk létünkre e, sütni tudjunk, vagy kenyeret tudjunk dagasztani. Hát mi nekünk gyerekeknek meg kellett tanulni, fiúk voltunk, hát, nekünk meg kellett tanulni kenyeret sütni. Hát az természetes volt, mert mi van, hogyha történik valami, és ott állunk, és nekünk kenyeret kell sütni a családnak. Köszönöm szépen! Köszönöm a műsort! Viszont, hanárs, Viszont hanárs. érzelmes utazások. Még néhány másodpercig. Jó estét. Szemes üzenet küldőszor. Nem, nem jött össze. Nem jött össze. Kikapcsolt. én galambokat nevelt, ugye nagyapám is galambokat nevelt, olyan 30-40 pár volt. Nekem is volt egyébként galambom két-három pár, aminek a nevelésével foglalkoztunk. És minden hétfő este, ugye nem volt a televízióban műsor, jött a Balázsi Miska, és akkor szervusz Miska, még újságban. És akkor mondta, hogy minden rendben van, csak megdörült a kiskutya. Ez volt a duma, hogy, hogy igazából nincs baj. A kis egyébként nem döglött meg. De nyilván minden héten nem tud megdögleni. Tehát hát ez leesett. Tehát a kisbogya az nem döglött meg, de nem mindig azt mondták, hogy semmi baj. Nekem meg azt mondtak, hogy ne keverjem, és mindig enyek egy falatot, mielőtt innék egy kortyot. Halló! Jó estét kívánok! Jó estét. Nagyon üdvözöllek! A hát gyereke, az, az igazság, hogy, hogy állatira fel ő, bennem a lelkiismeret furdás, az igazság, hogy szarládák vagyunk. Na, ha nincs ez a műsor, akkor, akkor még az a nyolc vagy tizenkét nagypapáról sem eh, esik egy összefoglaló, és nem gondolunk még rájuk. És ha mi nem fogjuk leírni a srácoknak, a fiainknak, a gyerekeinknek, hogy ki volt a nagypapa és mit csinálnak, hogy teljesen a feledés homályában a vészt vesznek Nincsen igazam? De Is. Szóval igazam van annak, aki azt mondta, hogy hálásnak kell lenni ezért a műsorért, nem azért, mert mert mindig olyan, olyan jó, de ez most azért volt izgalmas, mert, mert azért figyelmeztetett arra, hogy ha a ha nagypapákat is, és az arra értemeseket nem örökítik meg valamilyen formában, akkor azok eltűnnek. Tudod azért volt ez a mai műsor <köhem> Hát én köszönöm nektek ezt a mai műsort, mert nekem is volt egy Tóni bácsi nagyapám, aki a munkahelyén, akit a munkahénnek kereste egy régi barátja és azt mondta, hogy túnikám, nincs ruhám és éhezem. És akkor fogta levette a ruháját, és küldött valakit egy másik ruháért, és addig gatyába volt a munkahelyén, és odaadta az utolsót. Én már erre nem lettem volna képes. Szóval szeressük a nagyapáinkat. Szeressük. Hello. Hello. Hmm, ez volt az Antikunik az érzelmes utazások babbal, pszichopetivel és az önök alázatos narrátorával.